Të nëruar, salamu alaikum, edhe sa dhemi së bashko në emisionin e radhës të ciklitonë si të bëhesh. Dhe në tani kemi folë dhe të të për menqurin dhe për temat e njajshme që kanë të bëjnë me te. Dhe pa dëshim se edhe shumë tjera tema që do të klasim për to në dhe lidhën me menqurin, nga se njëri u mëtë vërtet duhet që tjetë i menqur. Menqëria nuk nënkupton do të të të këtë mendë, por nënkupton që njëri ju të përdur mendën e ti atje ku duhet, nga se nuk është problemi të qenët i menqër, vetëm problem mental. Do të të që ata nuk kanë aftësi mentale, nuk janë të mençur, e ata që kanë aftësi mentale janë të mençur. Jo, ne po flasim për ata që zotëgjëralu ka dhën aftësi mendore dhe nuk kanë probleme të kësaj natyre që ta përmë, që ta përdorin mendin atje ku duhet dhe ta përdorin mendin si duhet. Ëndër njëri i mençur efron vetën nga punë tek shija. Njëri i mençur bën punë të mira e këtë me radhë naçi kemi përmend në takimet e kaluara. Mençuria e njeriu është niveli në nivel edhe është shkallë shkallë. Ne padurshëm se një nga nivelet e rëndësishme të mençurisë është edhe pjekuria. Ku njeriu i pjek mendimet e tij, i pjek çendrimet e tij dhe shpesh herë për dikë që dëshirojmë ta vlerësojmë apo të cilësojmë si një njeri të mençur i themi i pjekur, njeriu i pjekur. Do të thotë i pjet mendimet, e ka e ka të zhvilluar mirë mënyrën e të menduarit e tij e kështu me radhë. Si të bëhesh i pjekur, apo si të bëhesh e pjekur, vlemë për të dy, dy gjenit që uftë marshkla po femër, të ndëruar, ka shumë udhime, ka shumë njëra, do dhe si mund të bëjmë i të pjekur, mirë po unë kam vendosë që kësaj pythja e ti përgjigjëm me një aspekt, që më ndojë se shtetë i rëndësishëm dhe manifestan pjekurin e njëriut. Nuk manifestuat pjekurin e njëriut, mështë keq kuptohem, vetëm në këtë mënyrë Manifestuar në mënyra të tjera, mirë po konsideroj se manifestimi i pjekurisë së dukurit në këtë mënyrë është manifestimi ndoshta më i duhur dhe ai më i preferuar dhe më i lavdëruar. Cili është ai? Një nga dietarët e hershëm i quajtur Abdullah ibn Mu'taz, Zoti e mshëroft, ka thënë: "Sa më tepër të pjekët njeriu, aq më pak flet." Do thotë që nëri e ka ndalidh pjekurin e dikujt me mënyrë të fuli të tij. Njëri pjekur e rua ngjuhun e tij, ngasë me gjuhë mund të ndjerësh fiolcë nuk mund t'i kthash më mundesh me lëndut i ken mund të ndjerësh çndrime që pastaj mund të japësh llogari por to mund të shkaktosh gabime të pariparushme e shumë e shumë sherrë të tëra që vijnë nga gjuha zotën kanë thënë se njeriu ja sheh sherrën gjuhës së tij ndersa imam ebu Hanife ja rahimullahu ka thënë njeriu është i fshehur pas gjuhës së tij kur të flasë kuptojmë se sa i di shumë e sa i dishëm, sa është i pjekur e sa është mendjelet. Pra da i gjuha është një tërguas i rëndësishëm i pjekurisë tonë mendore. Andaj, ne duhet që të kujdesimi për këtë aspekt. Do të thëtë, që të bëjmë i të pjekur, duhet që të kujdesim i për gjuhën tonë. Sa të fatkecish njerët flasin, qëfar u vje përdore dhe qëfar u shkom përgoje, pa verifikuar lojme fare, pa shikuar sa a jenë fjal të duhora, nuk jenë të duhora, e shumë probleme tira që i silë gjuha. Dhe kjo në fusha të dërshme fatkecish e mësë keqi është kur kjo gju fletë, pa dije dhe pa i pjek mendime të mirë në aspektin fetar, nga se ka të bëjë me Zotin Xhelalul ose ka të bëjë me fenë e tij. Në anë tjetër shpresoj hare edhe njeriu përmes gjuhës ka mundësi me e lëndu, do e kemi sigurisht që e përmenda. Dhe mundet me i lëndu një njerëz e afërt të tij, dhe kjo tregon se nuk është i pjekur, gjasë nuk din me i rujt ndjenat e njerëzve, nuk është i kujdesshëm për ta. Imami Burhasmirahimullah ka thanë: Mos i abart miku të tënt ato lajme, ato informata që aj nuk ka dobi nga to, ndërsa e lëndojnë. Shkosaf bukur, dhe ka shumë informata, ka shumë, ndoshtë të advarteta, që miku jëtë, në këtë rast, miku mund tjetë kurdoqovë nga të afrëmet e tu, mund tjetë print e tu, mund tjetë fmi e jëtë, mund tjetë gru e jote, burë e jëtë, mund tjetë shoku e jëtë, mund tjetë fqivit, mund tjetë njështë që janë misht e tu, të afrëmet e tu. Dhe shpeshe rëndërsa ne në pakujdesi, pa e pjek mirë mendimin, në dzirin fjal, u të reguim gjena caktuara që ata nuk kanë dobi për tjune, nuk përfituin nga to, ndërsa lëndohen. Përshamu të ndëruar vlezër dhe motra, sa e ndodhë që përshamu një prend të këtë në një problem caktuar, të këtë një dhimbje caktuar, të këtë një shqecim caktuar, por që kalanaj, ose, ose ka marrë tretimin e duhur për këtë, mirë po ka dëshirë që do është ta me jashfoqë fmiut e ti këtë përlemë. Fmiut ti do është ashtë dikun pun, është në studime, është largë, nuk ka mundësi me indihmu, nuk ka mundësi me afru asgjë, fjesht e rëndan kë informatë, pa mundësia me indihmu, prindit e shqetson maksimalisht, nërsonatet nuk ka mundësi me indihmu mos e fmiu me tregunin as ti ose baba as e ti gjithçka çka atij ndodh edhe pse ata nuk kanë mundësi me ndihmu ndoshta nuk kanë mundësi të ofrojn as ti fjal ndoshta të mirë nga se bëhet fjal për një problem që natyra thjesht e till që nuk kanë mundësi prit me ndihmë pse po i shqetëson pse po i tregon gjithçka çdo dhimbje çdo shqetësim çdo problem mos i ngarko tregohu i mshirshëm dhe e mshirshme me ta bë dua për ta pritve jep ja, ylme të mira po çfarë problem caktuar dhe keni u për konsultë me ta, keni u për pjekurin e tyne, keni u për punën e tyne, domosdoshmërisht konsulto me ta, domosdoshmërisht tragojë atyre. Mirë, po jo gjithçka që aty nuk ju bën dobij dhe nuk kam mundësi me ndihmu. Mund të jeni miqtë e tjerë, mund të jeni shokët e tjerë. Andaj shpesh mund të bëjmë bart ose informatave të ndrushme që ato janë të sakta, nuk po i kontestoj nga aspekti i saktësisë dhe vërtetësisë, mirë, por nuk janë për personin e caktuar. Nuk janë për te, nuk i përkas në atijto informatorë. Ataj nuk duhet më i ndonë me to këto informatorë. Njeriu i pjekur e mendon mirë fjalën para se më nxjerr. A thua vallë, a është ky person i duhur? A është ky njeriu i duhur që unë dua, duhet atitia tregoj këtë lajm? apo ti ja uh, shpalosi kët sekret apo apo çfar do të thot. Madje dietar të hashëm të nderuar vëllezërit e motra nga pjekuria e tyre ka qenë që edhe diën që e kanë pas, nuk ja kanë treguar as kujt. Nga se nuk kanë dije për të, nuk është ai niveli që ta merr kët dije dhe kjo dije mund ta dëmton atë, mund shkakton për lejma ati. Po, në në tjetër, të shkakton probleme atij. Po nën teatër ka thënë Ibn Hazm rahimullah, edhe mos u bëngata që e mshefin informatorën, diën dhe ati që duhet me të regu nga se, kështu bëjnë një është e këqi. Përndaj, duhet me dit që ka me mëshef dhe duhet me dit që ka me të regu. Pjekuria jonë në të folër, rralisht është treguas i pjekuris tonë dhe të mënduarin tonë. Atë që flasim, edhe e treguim nivellën e pjekuris tonë. Dërsa, Omer i bën Abdulazizi, zotë i mëshëroft, ka thënë, mundohë që të dalohesh nga ignoranti, nga i papjekurit, në dy fusha kryesore. Cëtë nëtu. E para është se njëri ju i papjekur, njëri ju mendjelet, njëri ju i njërantë, shpes lëviz nga pozicioni shpes zhvendoset do të thotë nuk e pijk mirë mendimin nuk e pijk mirë çndrimin hera është më kët e hera është më at e hera është më me ndim e herë nat më ndim ekshion me rad njeriu të dëshon mendimet e tij si pasojë e përvojës si pasojë e mendimit të thellë si pasojë e shqyrtimit argument është pjekuri mirë po është pa pjekuri që njeriu të marr mendime me nguti dhe të braktisë mendime me me nguti Kjo është papjekuri, prandaj, mendo mirë, merë një mendim mirë, përvecër një qëndrim mirë, pjekë e mirë, pas taj deklerohu se i përket këti mendimi apo këti qëndrimi. Po arre kur të ndryshajsh, ndrysham me pjekuri dhe me maturi. E dhe që të ashtu ka thënë Omer i bën Abderazizi, e dyta që duhet me dalun nga njëri papjekur është, se njëri papjekur je përgjitë të shpejta, me herja përgjitë, mos unë gotë. Mendojë mirë. Ka disa pyetje të nderuara vëllazë motra që kanë nevojë me drejt të meditohen. Përgjigjja e to duhet të pije kë të mirë, pastaj tipet përgjigje. Mos u nguhot në përgjigje. Te jemi të matur, te jemi të, të pjekur, së paku të fillojmë nga gjuha jonë e pastaj me të tjerat ngasë, në çonse e manifestojm pjekurin ton përmes gjuhës ton do të, të manifestohet edhe përmes veprave dhe çnimeve tona. Zotin e bëft të pjekur dhe të matur, në e përmirësof të Allahu gjuën dhe të fuldri tonë. Zotin e shpër bleft.